nga Abu Hureraj radhiyallahu anhu për cilëset se i dërguar i Allahut alayhi salam ka thënë Allahu kur e përfundoi krijimin shkroi për veten e tij duke e shkruar në librin e shtruar para vetes Mëshira ime e të kalon hidhërimin tim transmeton Buhariu dhe Muslimi Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com